Olyan gyakran sétált el a női tábor előtt, amilyen gyakran csak feltűnés nélkül tehette. Kijött néhány lánya a 29-es barakból, de Gita nem volt köztük. Lale már épp feladta volna, amikor megjelent Dana, tekintetével a tábort pásztázta. a Lalét, oda sietett hozzá. Gita, beteg, mondta, amint halló távolságba ért. Beteg, Lale, nem tudom, mit évő legyek. Alének az ilyettségtől a torkában dobogott a szíve.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 Lala érezte a tagjaim végig hullámzó A tekintet elhomályosodott. Gondolatai zakatolva kergették egymást. Elmondom, mit kell tenned. Holnap reggel vidd el, ahogy tudod. Cipelt húzd, bárhogy csak vidd el a Kanadába. Napközben restd a ruhák között. igyekez minél több vizet diktálni bele, aztán vidd vissza a barakotokba létszám Lehet, hogy bánapig ezt kell tenned, amíg megszerzem a gyógyszer, de...